Омагиосаната принцеса. Имало едно време войник на име Хил. Един ден той се сбогувал с другарите си и тръгнал към дома си. След като пътувал дни наред, той останал без пари да купи храна за себе си и за коня, а домът му все още бил много далеч. Бил много огладнял и изморен, когато се натъкнал на голям и красив замък. Той влязал в замъка, завел коня си в конюшната дал му храна и влязъл вътре. В една от залите била сложена маса с най-отбрани храни и напитки, които човек може да си пожелае. Той ял и пил до насита, когато внезапно влязла една мечка. М -м -м -м -м -м? О? «Не се страхувай, всъщност аз не съм страшна мечка». От тук ми изглежда, че си точно такава. Спокойно. Аз съм прекрасна девойка у магиоса на принцеса. Ако прекараш една нощ тук, магията ми ще се развали. Аз съжалявам, но не мисля, че бих искал да прекараме една нощ в присъствието на мечка. Не се тревожи, няма да те нараня. Мечката показала на Хил портрета на красива принцеса. Това съм аз, принцеса Парис. Прекрасна си. Благодаря ти. Ако останеш да пренощуваш тук и ми помогнеш да разваля магията, ще се омъжа за теб. Давам ти дума. Много бих искал да станеш моя жена. Добре, ще остана да пренощувам. Благодаря ти. А... Казвам се Ахил. Благодаря ти, Ахиле. Ще се видим утре. Ахил кимнал и мечката си тръгнала. Изморено дългото пътуване той заспал. Когато на другата сутрин слънцето изгряло, принцесата влязла. Тя изглеждала още по-красива, отколкото на портрета. Ти ми помогна да разваля магията си, Ахиле. Благодаря ти както ти обещах, искам да се приготвиш за сватбата. Вдигнали сватба и двамата заживели щастливо заедно. Минали дни... Скоро Ахил се сетил за стария си дом и поискал да го посети. Моля те, не заминавай. Не си ли щастлив тук? Скъпа моя, много искам да видя старите си родители, но не се тревожи. Скоро ще се върна. Е, добре тогава. Щом трябва да тръгваш, моля те вземи тази турбичка със семена, където и да отиваш, хвърляй тези семена от двете страни на пътя. Там, където паднат, ще пораснат дървета, а на тях ще озреят редки плодове и ще пеят красиви птички. Всичко от теб е толкова вълшебно. Толкова съм благодарен, че се ожених за теб. И аз съм благодарна, че те намерих. Ахил целунал ръката и и тръгнал. През следващите няколко дни, където и да отивал, ахил хвърлял вълшебните семена и след него от земята пониквали дървета. Един ден, насред от който поле, той видял група мъже да седят в тревата и да играят карти. Близо до тях висяло котле и макар, че под него нямало огън, вътре какрела супа. Здравейте, добри хора! Имате си нещо чудесно подпле, което ври без огън. Това е страхотно, но пък аз имам нещо още по-чудесно. Той взел едно семе и го хвърлил на земята. След малко поникнало дърво, средки плодове на клоните и прекрасни птици, които пели около него. Откъде е взел тези вълшебни семена? Само омагьясаната принцеса притежава такива. Мисля, че това момче помогна да се развали магията, която хвърлихме върху нея. Трябва да си плати. Да, да го накараме да заспи за половин година. Ахил не знаел, че тези мъже са магиосници, омагиосали принцеса Парис. Те го омагиосали. Ахил веднага паднал от коня и заспал дълбоко. Скоро след това, Принцеса Парис научила от свой войник, че всички корони на дърветата били изсъхнали и мъртви. О, това не е никак добре. Сигурно се е случило нещо лошо с съпруга ми. Тя решила да тръгне да го търси. Тръгнала по същия път като Ахил и когато стигнала до откритото поле, видяла прекрасно дърво, под което лежал съпругът и тя го разтърсила. Викала го и дори го ощипала, но той не помръднал. Принцеса Парис много се разгневила и фията си го проклела. «Ах, ти сънливецо, искам да те вдигне буря и да те отнесе далеч в непознати страни!» Тък му изрекла тези думи, когато задухали и засвистели бурни ветрове, които повдигнали войника, и го отнесли пред очите на принцесата. Тя веднага съжалила за думите си, но било вече късно. О, не! Какво направих? През това време Ахил бил отнесен от вятъра и захвърлен на един остров. Когато отворил очи, вече била изминала половин година. Той се събудил, веднага скочил на крака и се огледал. Как? Как се озовах тук? Кой ме доведе на това място? Докато вървял по пясъчния бряг на острова, видял трима мъже да се карат. Това били синовете на злия магиосник. Какво става? За какво се карате, младежи? Господине, баща ни почина! И ни остави три прекрасни предмета. Летящо килимче, ботуши бързоходки и шапка невидимка. Само, че не можем да се разберем кой и какво да вземе. Ах, вие глупави магиосници, престанете да се карате. Ако искате, аз ще разделя вещите между вас така, че всеки да остане доволен. Магиосниците се съгласили. Виждате ли онази кокосова палма? Тази, на която листата докосват земята. Да! Да! До! Да. Оставете трите чудеса на земята до мен и се надбягвайте до онази кокосова палма и обратно, който първи стигне до мен, ще избира между трите чудеса. Който стигне втори, ще избира между двете, а третият ще вземе това, което е останало. Тримата магиосници светкавично се затичали към кокосовата палма. Ахил се усмихнал и взел ботушите бързоходки и шапката на Видимка, седнал на летящото килимче и се огледал за кралството си. След известно време видяла една колиба и влязал вътре. Там видяла една възрастна жена. Добро утро, бабо! Много съм гладен! Би ли ми дала нещо за хапване? Разбира се, синко. Заповядай, седни. Ахил седнал и жената размахала ръце във въздуха. Скоро от нищото се появила голяма маса с най-вкусната храна. Еха, ти да не си вълшебница. Аз съм много неща. Сега млъкни и си изяж храната. Ахил се нахранил до насита. Щом приключил, масата магически изчезла. Много ти благодаря за храната. Сега, ако ми помогнеш нещо друго, ще ти бъда вечно благодарен. Хил разказал всичко на феята. И така, ето ме, опитвам се да намеря скъпата ми сапруга Парис. Моля те, кажи ми как да я намеря. Никога не съм разбирала младите хора. Готови на всичко заради любовта. Моля те, обичам я! Това не е мой проблем. Моля те, моля те, моля те! Добре, добре. Ще повикам вятъра и ще го помоля. Той духа из целия свят, сигурно знае къде живее тя. Тя излязла на верандата и извикала със силен глас. О, ветре, ела при мен веднага. Изведнъж от всички страни се извили бурни ветрове, които духали така силно, че колибата затреперила. Успокой се, бурен ветре, и ми кажи, дали си виждал някъде красивата принцеса? Да, бабо. Красивата принцеса живее в ново кралство. Съпругът изчезна, когато в пристъп на гняв тя го прокле, без да знае, че той беше омагьосан от злите магиосници. Тя съжалява за постъпката си и още копне за него. Само, че сега различни крале и принцови идват при нея всеки ден и искат ръката ѝ. А колко далече това кралство? Пеша пътят до там отнема 30 години. Скриле се изминава за 10. Но ако задухам, мога да отнеса човек само за 3 часа. фукло. Моля. Моля те. О, могъщи ветре, умолявам те да ме пренесеш при моята принцеса. Най-напред първо се успокои, а второ ще го направя, ако ми позволиш да остана в кралството ти три дни и три нощи. Не ме грижа. Можеш да останеш и три седмици, ако искаш. Добре, тогава приготви се за пътуването, но не се страхувай, няма да те нараня. Фукло? Моля? Нищо не съм казала, нищичко. Изведнъж силният вятър свистял и задухал. Ахил бил издигнат във въздуха, пренесен над планини и морета, точно под облаците и само за три часа се озовал в новото кралство, където живеела красивата принцеса. Довиждане, млади човече, съжалявам те. И не искам да остана в кралството ти. А, защо? Защото, ако задухам, в градовете няма да остане нито една къща. А в градините нито едно дърво. Ще съборя всичко. Аз съм могъщият двята. Какъв съм, ухвалко, моля... «Довиждане, могъщи ветре! Благодаря ти за помощта!» Ахил сложил шапката невидимка и влязал в двореца. Той пристъпил в голямата зала. Около масата седели множеството крале и принцове, които били дошли да ухажват принцеса Парис. Когато един от тях й предложил чаша с диаманти като подарък, Ахил я ударил и я щупил – всички гости били изненадани Тогава турбата с семена, които тя му била дала изпаднала от джоба му Принцеса Парис веднага я познала Той е тук Принцесата била във възторг и дала на гостите си да решат една гатанка Добре, господа Решете следната гатанка Имам прекрасен съндък със златен ключ за него Загубих ключа и не очаквах да го намеря, но изведнъж ключът сам се появи. Който гатанката, ще стане мой съпруг. Всички крале и принцове се опитали да намерят отговора, но напразно. Любав моя, ако си тук, излез и се покажи. Ахил свалил шапката на невидимка, взел ръцете на принцесата и ги целунал. Ето решението на гатанката. Съндъкът съм аз, а златният ключ е моят верен съпруг. Кой би се досетил? Всички крале и принцове се намръщили и обесърчили. Принцеса Парис и Ахил се прегърнали. Толкова съжалявам, любов моя. Подадох се на гнева и... Успокой се! Вятърът не разказа всичко. Не съм ядосан, Просто се радвам, че намерих пътя към теб. Благодаря ти, любов моя. Обещавам ти никога повече да не се гневя. Никога. Важното е да не ме изпратиш пак надалечен на остров, любов моя. <съща> <съща> <съща> Двамата били щастливи, че отново се събрали. Принцеса Парис изпратила пазачите си да доведат родителите на Ахил в замъка, за да останат с тях. Ахил бил много щастлив и обикнал принцесата още повече. Принцеса Парис никога повече не се разневила, а колкото до Ахил той научил няколко вълшебни трика от жена си и с радост ги използвал винаги, когато може.